La pluja pararà... aviat. Encara tindrem sort. Jo em pensava que en tindríem per una hora. Ens podem esperar aquí fins que pari. Què hi dius? Sí. Quina llàstima. Ja s'acaba la setmana de vacances. Sí, és veritat. I acabades les vacances, començaran els exàmens semestrals. Sí, però suposo que abans dels exàmens triaran els membres del Consell d'Estudiants. Oh. Ja... Ja saps que pràcticament tothom està ben convençut que prendràs el relleu del president d'aquí. Però suposo que no t'agrada gent la idea, oi que no? Uh, aquell noi i també tota l'altra gent. La veritat, no sé pas què esperen de mi, però es fan idees que no són. I m'incomoda. La veritat és que m'agradaria ser més. Més què? Uh, no, no he dit res. Va, deixa-ho córrer. D'acord. Yuki... Oh, Hatsuharu! Haru? Es pot saber què feu aquí, amb l'aigua que arriba a caure? Això també t'ho podríem preguntar nosaltres. Si vas xop fins al moll de l'os, no m'ho puc creure, no em diguis que t'has perdut una altra vegada. No, buscava una cosa. Una cosa? Buscava... Això d'aquí. Oh! Ah! Quin més maco! Sabia que ho diria. Toru, això és un tigre. Què? Un tigre? És la Quisa Soma, al tercer signe. Què? Eh, què? Vols dir que és el tigre dels signes xinesos? Que és el tercer dels dones signes? Molt mol de gust. D'això i em dic toro, Honda. Ah! Ah! Toro! Oh. Ai, mare, t'ha mossegat la mà. Ah, sí. Quisa, demana-li perdó com cal. Kisa! Si no és res! No cal que t'hi amoïnis, Yuki Tu ja ho saps, la Kisa no obrirà la boca Eh? Ja no pot parlar Recordo que va començar l'escola i al cap de molt poc temps va emmodir oh. Pel que ens diu en Hattori, és un problema psicològic oh. Va tancar les paraules dins seu Va deixar de parlar va deixar d'anar a l'escola. I avui... No havia tornat a casa. Per això l'estava buscant. Quan l'he trobada, s'havia convertit en tigre. Que havia xocat amb algú de l'altre sexe? No, res d'això. Simplement s'havia afablit. Escolta, què li ha passat perquè hagi acabat... així, l'assetjaven. Ah! Ah! Ah! Ah! Em fas mal. Què passa? Estàs enrabiada, potser? Em vols dir que no parli més del compte No sigui ridícula. Que no veus que tots estaven amoïnats per tu? Els teus pares et deuen estar buscant per tot arreu. la tranquil·la, tranquil·la, no t'esperis, toro. Ai, ai, ai, ai, ai ja et traigé la borracha, aquí! Tau, Et prens les coses amb massa tranquil·litat. Haru, què, què passa? Ja tornes a ser en Haru negre o què? Mm, això em fa mal i em posa de mal humor. Creu-me, no sé pas què farem amb la Kisa. Quisa! Quisa! Oh? O sigui que t'havies amagat aquí, eh? Que bé que et trobo! Oh, oh, oh, oh, oh! No, no, no em fa mal, no fa mal, no! No me'n fa gens! D'això, sí, una mica! D'això, no sé si em fa mal o si no, però tant és! Quisa, què et sembla si tornem a casa? Quisa! Quisa, eh? sóc la mare. En Xigure m'ha trucat per dir-me que eres aquí. Filla, a veure, puc saber què estàs fent? Sempre causes molèsties als que tens a prop. Què estàs fent? En què penses? Tant t'agrada fer patir la mare? Lògicament una mare que té un nadó posseït per una bèstia. O bé no veu cap necessitat de protegir-lo per deixadesa, o bé fa el que fa per rebuig. Filla, per què no em vas dir que t'assetjaven a l'escola? Per què havies de fugir de casa? No ens en podies dir res? Oh, estic cansada. Oh, no puc més. Miri. Segurament no es veia amb cor de dir-li. El seu gran dubte era que no sabia què pensaria d'ella si li deia i se sentia insegura tenia por molta por no volia que conegués aquesta part d'ella i va fer-se-la valenta per amagar-ho com fos li feia li feia vergonya que aquesta part d'ella fes que se la mirés amb llàstima que el fet que l'assetgessin a l'escola fes que la seva mare la rebutgés i sempre carregava amb el problema sola i pensava sempre però no s'atrevia a dir-li res que li feia més por perquè el més dur per ella és que la rebutgés la persona que més s'estimava. Què viurà amb nosaltres, la quisa. Han passat moltes coses i ens l'han confiada uns dies. Han passat moltes coses? Li anirà bé. La seva mare també estava cap penjava d'un fil. S'havien de distanciar una mica perquè es pogués recuperar. Si us he de dir la veritat, no entenc res del que dieu. I ara on és la quisa. No se separa de la toro. Tres dies que la Quisa viu a casa amb nosaltres Moltes gràcies per esperar-me Però creu-me, encara fa una mica de vergonya que t'esperis que surti del lavabo oh! ah, Que bonica que és! Encara que pugui resultar sorprenent Durant aquests tres dies la Quisa no s'ha separat del meu costat ni tan sols un moment Bé, suposo que això deu significar que li agrada la meva companyia. Quina imatge més tendra. És com un pollet. I no ho troba empipador? A mi em nerviós. Ai, guija, com Doncs ella sembla força feliç. No ho acabo d'entendre, la veritat. Ei! Tinc gana. Hola! Ja has tornat? Quisa, aquest ve més de gust per sopar aquest vespre. Oh? Quizà, ni tan sols pots dir què vols menjar. Res, maca! No li facis cas al burro i al nyicris d'en Deixem-ho en què serà, serà. Et sembla bé? Ei! No te'n posis a sobre! No em toquis! Em fas fàstic! És veritat. La Quisa encara té les paraules tancades al seu cor. Ah, ja ho tinc! Sorpresa! Fem-ho a sort! Què? Ah, ja ho entenc. Ho decidireu en bon joc. Sí, au, va, Quisa. Senyala el punt que et faci més ràbia. Molt bé, des d'aquest costat, doncs ja podem començar el joc. La, la, la, la, la! La, la, la, la, la! D'on treus aquesta cançoneta? Molt bé, ja ho hem aconseguit! Aquest vespre tindrem sopa! Mira que n'és de llesta, ja sabia que triaries això. Què? Ah, no! Aquesta no era pas la meva intenció! D'això, no sé com explicar-ho, jo no... Doncs vinga, val més que et quedi ben bona! Ah, sí, perdona! Ja n'hi ha prou, quio. estàs maltractant la toro! Què? No és veritat! I tant que sí, saps prou bé. Segur tota, que aviat ens parlarà amb una veu ben dolça. I tant que sí, n'estic convençuda. Però... no es pot estar sempre a casa d'en No sé pas què farà la quisa d'ara en endavant. Segur que ara ja hi deu pensar. Encara que no li calgui plantejar-se el problema d'arrel, segurament ho fa. Precisament per això és el carreró sense sortida d'on ha acabat. I després... I a la seva mare A mi em sembla que la mare de la Quisa està prou bé Ahí mateix ens va trucar a casa, sí? La Quisa es troba bé, es menja bé el que li poseu A ella no li agraden gaire els menjars trinxats I li agrada molt la sopa Aleshores, això vol dir que la mare de la Quisa es preocupa per ella, oi? Si no es preocupés per ella no t'hauria trucat, oi que no? Sí. Oi que no? Però una cosa, quin motiu hi podia haver perquè l'assetgessin a l'escola? Um... Què devia ser? Jo us puc dir què va ser. Les tietes ho estaven comentant i jo ho vaig sentir tot. Perquè la veritat és que la Quisa no em va dir res. Veureu... El començament era pel seu aspecte oh, Per com té els cabells, els ulls i coses així No s'entén però sembla que molestava tothom Els que estem posaïts i tenim els cabells d'un color diferent Hem de patir coses així A mi també em deien de tot Tu et transformaves en en Haro Negra Agafaves els tios que t'insultaven I el si fumies una pallissa, m'equivoco? Però no tant com en Kyo Aquell de poc va matar un alumne el més important és que la Quisa va ser una noia molt forta. Va dir que aquell era el seu color de cabells i prou. I després va passar que tothom va començar a ignorar-la. Però, a més de fer-li el buit, cada vegada que la Quisa deia alguna cosa, se'n reien. Se'n reien mig dissimulant. A mi, els meus companys de classe mai em van fer una cosa com aquesta. Per això l'únic que puc fer és mirar d'imaginar-m'ho i prou. I he provat de fer-ho. He provat d'imaginar-me com em sentiria si algú es de mi cada vegada que parlés. I quan... quan ho he fet... m'he sentit molt trist. Que tothom es rigui de tu. Estava per a covardir-te I no dius res Encara que sàpigues que això Posa nerviosa a tothom que t'envolta Tot es fa fosc davant dels teus ulls T'asfixies I el cor I les paraules Moren Au, va, Momiji, que comencen les classes Yuki Avui aniré un moment a casa d'en Xigure. Li he de donar una cosa. Què li has de donar? Una carta. Una carta de la tutora de la Quisa. Ens ha arribat. Ja pots comptar què hi diu. La veritat és que no crec que cap de nosaltres hagi de ser feble. I tampoc crec que hagi de ser fort. S'acostuma a dir que la societat només hi sobreviu el més fort. Però nosaltres no som pas animals, som persones. I els maleïts pels dotze signes també són persones. Sí, és clar. Com estàs, Soma? Et trobes bé? Encara no saps quan tornaràs a l'escola? Les teves companyes de classe esperen amb molta impaciència el teu retorn a l'escola. Els professors també et volen ajudar. Anima't, integra't d'una manera més valenta. Pensa que en aquesta vida el més important de tot és que sàpigues estimar-te tu mateixa. Busca les teves virtuts i et podràs estimar a tu mateixa Perquè una persona que no s'estima prou ella mateixa Difícilment podrà agradar als altres, oi? Ha, ho sabia, n'hi ha per vomitar Què deu si això d'estimar-se a un mateix? No ho acabo d'entendre què carai hem de fer per trobar les nostres virtuts? Nosaltres només veiem els nostres defectes i com que no veiem res més, ens detesten. Això no és veritat. No és veritat. Això no pot ser veritat. Que una persona et digui obertament que t'estima fa que per primera vegada aprenguis a estimar-te tu mateix. El fet que una persona t'accepti fa que per primera vegada t'acceptis tal com ets i comencis a sentir i a creure que t'estimes una mica Com t'estimo? Kisa Nosaltres t'estimem T'estimem moltíssim. Però això és l'únic que podem fer per tu. L'únic que podem fer és estimar-te tal com ets. em saltit parlava gaire segura. Però va dir que aniria a l'escola. La veritat és que separar-me de la Quisa i no tenir-la al meu costat em farà sentir una mica sola. Si continués així, les coses em molt. Encara que no pugui arreglar-ho, encara que m'ignori. Ho suportaré, perquè la Kisa s'ha proposat lluitar amb totes les seves forces En Yuki també hauria d'haver vingut, oi? Mm. Ell també tenia unes quantes coses per fer oh! Què has dit? Em sap greu, perdona que hagi fugit de tu fins ara Compliré els deures del meu càrrec com a president del Consell per disculpar-me per les molèsties que t'he causat Espero que puguis disculpar-me Oh... Yuki! I des d'aquest mateix moment espero aprendre molt de la teva feina. Que fas per mi? Això sí que no. Oh. Tampoc és... Tampoc és que tot d'una sigui més fort. I tampoc és que hagi canviat res. Però... Afrontaré els problemes. I vull que la feblesa ajudi a tenir esperit de superació